З маринарки, піджак, та туку сміялася, зі слова «любовальниця», якось тоді, мов би, ожили неїні очі, так і ще раз прийшла, до самого вечора просиділа, навіть чарочки наливки його малинової пхінула. І він ще думав не провести до школи, де вони ночували, бо ж вона не тутешня, ще заблудиться або пес нападе. Сказала, що сама найде дорогу. Вона вже вулиці їхні запам'ятала. Так, вроді, по-їхньому й сказала. А наостанок подякувала, ще й чмокнула його в щоку. «Затишно мені у вас було, Якове Платоновичу, ось як сказала. Але щоб щось між ними було, то Яків би й не подумав про таке, а бач? Чого ж вона так дочці наклепала на нього, та ще й перед смертю? Тут він пригадав те слово «легенди» про легенди їхні, питала. Ну, такі сільські попрехеньки. А сама? Що ж йому робити? Це не признаватися, що чув, та й по всьому. Так Олька ж першою не витримає. Сказати правду? Вийде, що от дочки відмовляється. Дивні «Ці люди!» Скільки ж то докторка в нашому селі?» Подумав Яків. «Та літ двадцять, як не більш!» «Коли вже так її мати наговорила?» «Чого ж досі та і в собі та їла?» Він пригадав. Не раз і не два, та мало не кожного тижня навідувалась пані докторка до нього за останні десять літ. Це здоров'я переживала, найстаршого пацієнта казала, а виходить не тико за здоров'я пацієнта, і мовчала, а він все думав, на кого їхня докторка схожа, що ж у неї на душі було, ким його вважала, того, що батьком своїм рахує. Чого ж неї на мати назвала його Якова батьком? Серце Якову знову наче стислося, але не боліло. Чогось на диво легко стало і на так на серці перестали тиснути лещата. Він став пригадувати, як звали ту жінку. Христофорівна, Христофорівна точно. Через три тижні після того удару Яків уперше звівся на ноги. А наступного дня й на подвір'я видипцяв. Вдихнув прохолодне осіннє повітря. Аж голова з незвички попливла. Землю притрусив легкий сніжок. Недарма ж сказано, що Михайло на білому коні приїжджає. А Михайла за два денючки й було. Тут і Олька, як пізня зеленичка, коло нього, де не візьмись, виросла. «Тату, вам ще не мона?» «Мона!» – сказав Яків. «Це ти мені вже й дихати заборониш?» «Ну, що ви таке кажете, таточку?» «То не мішай і не галайкуй». «О, вже й галайкуй?» Олька вдавано сердилася, але очі її сміялися а наступного ранку вона мовила, переконавшись, що батько таки добре ходить. «Теперка щось можу вам сказати, тату?» Яків одказав, що знає, що вона там має відкрити, який такий секрет під трьома замками схований, бо чув, як вони те є у мішок ховали та рідном накривали. «І що ж ви те знаєте?» Кулька аж тремтіла вся одне терплячки. Докторка наша моя дочка. Безсовісний ви те, таточку, сказала Олька, а ми то считали, що ви те спите. Мовчи, сороко. Поклич ліпше дочку мою найменшу, Вірку. Не Вірку, а Вікторію, поправила Олька. Ви те ще її так назвіте в очі, Верка. Як хочу, так і називатиму. Якову завжди подобалося Дражнити найменшу дочку. Це теперки не найменшу. Хай буде, як має бути, Подумав Яків. Вікторія, запомните тату, сказала Олька. Вікочка, Вікуся, отак звати мою сестричку. Біжи вже, Свалів Яків. І вона побігла. І привела. Та не одну докторку, а з чоловіком, фізкультурним вчителем. Були обійми й докори, що стихоліт не признавалися. А від Вікторії, що йому хвилюватись не можна. «Пробачте, тато», – сказала Вікторія. «Спершу якось боялася, А взагалі я дурна. Ой, дурна, тато». Тату вона вимовляла легко і невимушено і припала всім тілом. Яків подумав, що не раз вона те слово вимовляла. Може, в думках, а може і на самоті. Пригадав, як тидень тому спитав. А як вашу маму звали? Вона геть спалахнула. На що вам? Та насторожено так. У такої доньки повинна бути гарна мама, сказав Яків. Ларисою звали мою маму.